15. fejezet Késő délelőtt kezdődik a tárgyalás. Kem, noha még mindig a páviányját kereste, megígérte, hogy időben odaér. Pászer már kora hajnalban a kapucsarnokához ment, hogy ellenőrizze, minden rendben van-e. Nem lesz könnyű szembeszáll, mint Mentmoszéval. Hiába szorítja sarokba, a rendőrfőnök nem fogja hurokba dugni a fejét. A bíró attól félt, hogy Mentmoszé valamilyen álnoksággal vág vissza, ahogy azt általában a kivételezettek teszik, ha veszélyezteti valaki a helyzetüket. Pászer elgondolkodva nézte a kapucsarnoka mögötti templomot. A magas falak védelmében az isteni erő ismerői végezték munkájukat, akik tudatában voltak ugyanaz ember gyarlóságának, mégsem voltak hajlandóak beletörődni. Az ember csak agyag és szalma. Egyedül Isten épített örökkévaló lakhelyeket a teremtés erőinek, amelyek elérhetetlenek, mégis jelen vannak a legegyszerűbb kovakőben is. A templom nélkül az igazságszolgáltatás csak gáncsoskodás volna, kimerülne a leszámolásban, egy kaszt uralmát jelentené csupán. A templomnak köszönhetően Mát istennő tartotta kezében a kormányt, őrködött az egyensúly felett. Senki sem birtokolhatta az igazságot. A tettek súlyát egyedül Mát ismerte, akinek a teste olyan könnyű, mint egy structól, a bíróknak gyermeki szeretettel kell szolgálniuk őt. Alig adta át az éjszaka a helyét a nappalnak, mentmoszé is feltűnt a kapunál. Pászer még köpennyel a vállán és fázósan vacogott, a rendőrfőnök viszont büszkén feszített, keményített ruhájában. Övében rövidnyelű, vékony pengélyű kés villogott. Fagyosan nézett pászerra. Milyen friss ma, mentmoszé! Nem vagyok hajlandó eljátszani a vádlott szerepét. Tanulként idéztem a bíróság elé. Átlátok a szitán. Többnyire alaptalanul vádol, hogy tönkretegyen. Talán emlékeztetnem kellene arra, hogy önhöz hasonlóan én is azon fáradozom, hogy betartsák a törvényeket? Csak hogy közben saját maga felejti el betartani azokat. Egy nyomozás közben a szép elvek mit sem érnek. Néha bepiszkolódik a kezünk. Nem felejtette el véletlenül lemosni a piszkot? Nem ez a legalkalmasabb idő a meddő bölcseskedéshez. Ne a veszélyes négert válaszza a rendőrfőnökkel szemben. Az igazságszolgáltatás előtt mindenki egyenlő. Én erre esküdtem fel. Miért? Ki maga, pászer? Egy egyiptomi bíró. Pászer felelete olyan határozottan és ünnepélyesen hangzott, hogy Mentmoszé elbizonytalanodott. Szerencsétlenségére egy régi módi bíróba botlott. Olyanba, mint akiket a piramisok aranykorában készült domborműveken látni, ahogy emelt fővel tekintenek előre, tisztelik az egyenességet, szeretik az igazságot, és ugyanúgy érzéketlenek a szidalmakra, mint a dicséretekre. Hosszú éveket töltött a főhivatalok csapdákkal teli világában, és meg volt győződve arról, hogy Badzsely vezír halálával ez a faj végleg ki fog veszni. De sajnos, mint a gyom, ismét felbukkant pászer személyében. Miért üld az engem? Maga nem ártatlan áldozat. Engem csak eszközként használtak. Kicsoda? N nem tudom. Ugyan, ment Moszé. Maga a legtájékozottabb Egyiptomban. És arról akar meggyőzni engem, hogy egy még fondorlatosabb személy szőtte a szálakat maga helyett? Ha az igazat akarta tudni, íme. Ismerje be, hogy ez az igazság nem válik az előnyömre. Mégis kételkedem benne. Nincs igaza. Nem tudok semmit arról, hogy miért kellett meghalniuk a veteránoknak, és az égi vasról sem tudok többet. Branir meggyilkolása alkalmat adott arra, hogy egy névtelen feljelentés révén megszabaduljak magától. Nem haboztam, mert gyűlölöm. Gyűlölöm az okosságát. Azt, hogy mindenáron a végére akar járni a dolgoknak. Hogy nem alkuszik. Tudtam, hogy előbb-utóbb ellenem fordul. Kem volt az utolsó esélyem. A maga rál, hogy legyen ő a bűnbak, egyességet köthettünk volna. Nem lehet, hogy az a bizonyos hamis szemtanú manipulálta? Mentmoszé megvakart a vörös koponyáját. Hmm. Nyilvánvaló, hogy van egy összeesküvés, amelynek Asher tábornok az értelmi szerzője, de képtelen voltam megtalálni a szálakat. Közös ellenségeink vannak. Miért ne lehetnénk szövetségesek? Pászer hallgatott, amit Mentmosé jó jelnek vélt. Magas sem lesz örökké rendíthetetlen, jelentette ki. Meg lehet, ennek köszönheti, hogy ilyen magasra került, de ne feszítse tovább a húrt. Én ismerem az életet. Hallgassa meg a tanácsaimat, a javára fognak válni. Elgondolkodtat. Még éppen időben. Kész vagyok elfelejteni a neheztelést és a barátomnak tekinteni magát. Ha nem maga áll az összeesküvés közepén, töprenget hangosan pászer, akkor a dolog sokkal súlyosabb, mint gondoltam. Mentmosé zavarba jött. Egészen más választ remélt. Most még fontosabbá vált, hogy elárulja a hamis tanú nevét. Ezt ne kérje tőlem. Hát akkor egyedül maga bukik bele az ügybe, ment Mosze. Azzal merne vádolni, hogy... Hogy államellenes összeesküvést szőtt. Az esküdtek nem fogják támogatni. Majd meglátjuk. Elég sok minden van a róvásán, ami felnyithatja a szemüket. Ö, és ha megmondom a nevet, bikén hagy? Nem. Őrült. Nem engedek semmiféle zsarolásnak. Ebben az esetben ö, semmi értelme annak, hogy beszéljek. Hát ahogy akarja. Viszont látásra a bíróságon. Nantmosé megragadta a tőre nyelét. A pályafutása során most először szorították sarokba. Milyen jövőt szán nekem? Amilyet választott magának? Maga a kiváló bíró, én pedig jó rendőr vagyok. Egy ballépést jóvá lehet tenni. Ki volt a hamis tanú? Mentmoszé nem fog egyedül elbutni. Kadasz, a fogorvos! A rendőrfőnök Pászer reakcióját figyelte. Mint hogy a kapu főbírája nem szólt semmit, nem tudta eldönteni, hogy ott hagyja-e. Kadasz, ismételte Pászer. Mentmoszé erre sarkon fordult, remélve, hogy az árulással megmenekül. Azt nem vette észre, hogy figyelmes tanúja is volt a jelenetnek, aki egy pillanatra sem vette le róla a vörös tekintetét. A pávián a kapu tetején ült, térdére helyezett mancsal, mint egy istenszobor, úgy tűnt, mintha meditálna. Pászer tudta, hogy a rendőrfőnök nem hazudott, különben a majom rávetette volna magát a magasból. Magához hívta gyilkost, a pávján tétovázott, majd lecsúszott az oszlopon, odament ment pászerhoz és feléje nyújtotta a mancsát. Amikor kemhez értek, az állat az örömkönnyeket hullató rendőrnyakkába ugrott. Fűri csapat szállt a mezők fülé, és megpihent egy búzatáblában. A hosszú vándorúttól kimerülten az élen szálló madár nem vette észre a veszélyt. Papirus sarus vadászok lapultak a földön, Sűrű hálót feszítettek ki, segítőik pedig vásznakat lobogtatva terelték a háló felé a rémült madarakat. A bőséges zsákmányból pecsenye lesz, a nagyurak ínyenc eledele. Pászer nem lelte örömét a látványban. Csak fűriek voltak, mégsem nézhette érzéketlenül, hogy egy élőlényt megfosztanak a szabadságától. Noferet Pászer minden rezdülését észrevette, Gyorsan magával húzta, hogy távolabb kerüljenek a vadászoktól. Egy nyugodt vízű tóhoz értek, amelyet szikomorfák és tamariskusok öleltek körbe. A tavat egy tébai király királyi feleségének. A legenda szerint hathor istennő napnyugtakor ide jár fürödni. A fiatalasszony remélte, hogy ennek a paradicsomi tónak a látványa majd megnyugtatja a bírót hiszen a rendőrfőnök vallomása azt bizonyította, hogy Pászer már Memphisi nyomozásának első napjaiban rábukkant az összeesküvés egyik kárhozott résztvevőjére. Kádás nem habozott, megvesztegette Mentmoszét, hogy az a fegyenc telepre küldje a bírót. A kapu főbírája szinte megszédült a gondolattól, hogy talán egy felsőbb akarat eszköze, mely kijelöli az útját és kényszeríti arra, hogy végigjárja, bármi történjék is. Ha kádás bűnös, akkor más kérdések is felmerülnek, amelyekre csak bizonyítékok birtokában megfontoltan szabad válaszolni. Pászert különös, olykor elviselhetetlen tűzemésztette. Minél előbb fel akarta tárni az igazságot, ám ha türelmetlen, talán ő maga torzítja el azt. Noferet úgy döntött, hogy kiszakítja Pászert az irodájából, az ügyiratok közül, és a tiltakozásával mit sem törődve magával viszi a nyugati vidék derűs magányába. Értékes órákat vesztegetek el. Terhedre van a társaságom? Bo bocsáss meg! Szükséged van arra, hogy egy kicsit távolabbról szemléld a dolgokat? Hát... Kadas fogorvos sesi vegyészhez vezetett minket, tehát Asher tábornokhoz, tehát a veteránok meggyilkolásához, és kétségtelenül Dénész szállítóhoz és a feleségéhez is. Az összeesküvők az ország legkiválóbb személyiségei közé tartoznak. Katonai összeesküvést szítanak, és biztosítják maguknak az új fegyvereket, hogy átvehessék a hatalmat. Ezért ölték meg Branért, Karnak lehendő főpapját, aki megengedte volna nekem, hogy a templomokban is nyomozzak az égi vasügyében. És ezért próbáltak meg engem is eltenni lábalól, mesterem meggyilkolásának a vágyjával. Hatalmas a tét, Noferet! Mégsem vagyok biztos abban, hogy igazam van. Még abban is kételkedem, amit saját magam állapítottam meg. Noferet egy tóparti ösvényre vezette pászert. A délutáni rekkenő hőségben a földművesek a fák vagy a kunyhók árnyékában szunyókáltak. Noferet letérdelt a parton, szakított egy lótuszbimbót és a hajába tűzte. Ezüstös, kövér hal villant a vizen, majd eltűnt a felcsapódó vízcseppek szikrázásában. A fiatalasszony belemerült a tóba. Gyors ruhája karcsú testéhez tapadt, látni engedte bájait. Úszni kezdett, és nevetve próbált elkapni egy pontot, amely előtte cikázott a vízben. Nem csatlakozol hozzám? kérdezte évődve pászertől kis idő múlva, amikor kijött a vízből, a fürdőtől illatosan. Tekintete bűvöletében pászert moccanni is elfelejtett. Aztán gyorsan levette a kötényét, míg Noferet is megvált a ruhájától. Áttölelték egymást, és behúzódtak a bozótba, hogy boldog egyesülésüknek ne legyen tanúja. Pászer határozottan ellenezte Noferet döntését. Hát mi másért hívhatta magához Nebamon, ha nem azért, hogy csapdát állítson neki és bosszút álljon? Kem a páviányával együtt követte Noferetet, és a majom be is mászott Nebamon kertjébe. Ha a főorvos fenyegetni meri Noferetet, a pávián nem lesz kíméletes. Noferet nem félt, ellenkezőleg. Örült, hogy megismerheti legáldázabb ellensége szádnékait. Bár pászer óva intette ettől, elfogadta Nebamon feltételét, és ráállt, hogy négy szem beszéljenek. Miután a kapus beengedte, elindult az egyik sétányon, amelyet földig hajló tamariszkuszok szegélyeztek. A tamariszkusz hosszú édes édesbolyhú gyümölcsét a hajnali harmadban szedték, majd a napon megszárították. A növény fájából koporsót készítettek, hasonlót oziriszéhoz, és botokat, amelyek távol tartják a fény ellenségeit. A hatalmas kert ijesztő, természetellenes csendjében Noferet sajnálta, hogy nem hozott magával egy ilyen botot. Sehol egy kertész, sehol egy vízhordó, sehol egy cseléd. A pompás villa környéke is néptelen volt. Noferet habozva lépte át a küszöböt. A hatalmas fogadóterem hűs, jó levegőjű volt, ám alig világította meg néhány fénynyalább. Eljöttem, mondta fenhangon. Semmi válasz, mintha lakatlan lenne a ház. Lehet, hogy Nebamon megfeledkezett a találkozóról és visszament a városba? Noferet hitetlenkedve indult el a villa lakószobái felé. A főorvos hálószobájának a falát repülő kacsák és pihenő kócsagok díszítették. Nebamon egy nagy ágyon aludt. A hátán feküdt, az arca beesett volt, lélegzete rövid, akadozó. Eljöttem, ismételte a halkannóferet. Nebamon felébredt. Hitetlenkedve megdörzsölte a szemét, és fölült az ágyban. El mert jönni? Sosem hittem volna. Talán félnem kellene magától? Nebamon nem tudta levenni a szemét a légies alakról. Régebben félnie kellett volna. Pászer halálát kívántam, és azt, hogy ön éljen nélkülözésben. Kínzott a gondolat, hogy boldogan élnek együtt. Azt akartam, hogy maga lábamhoz borulva könyörögjön. A boldogságuk boldogtalanná tett. Miért ne hódíthattam volna meg, hiszen annyi nőt elcsábítottam? De maga más. Nebam mond, nagyon megöregedett. A hangja, amely híres volt Mélabús bágyat csengéséről, reszketővé vált. Mi a baja? Leginkább az, hogy rossz vendéglátó vagyok. Megkínálhatom egy kis. Attól a legváros süteménnyel, piramis alakúra készítettem. Nem vagyok édes szájú, pedig szereti az életet és élvezettel elmerül benne. Remek pár lettünk volna. Tudja jól, hogy Pászter nem érdemli meg magát. Nem lesz sokáig a kapu főbírája. Aztán ismét nincs telenek lesznek. A vagyon nem minden. Egy orvos, ha szegény, nem tud fejlődni. A gazdagsága talán megvédi a szenvedéstől? Véredény daganaton van. Azt lehet gyógyítani. A fájdalom enyhítésére javaslom a szikomor nedvét, amit tavasz elején a gyümölcsérés előtt nyernek a fából. Kiváló tanács. Magad. Tökéletesen ismeri az orvostudományt. De meg is kell műteni. Egy kihegyezett náddal bevágást csinálok, tűzzel melegítve eltávolítom a daganatot, és egy szikével kiégetem a helyét. És mindezt jól tenni, de a szervezetem nem viselné el a beavatkozást. Ennyire legyengült? A napjaim meg vannak számlálva. Ezért küldtem el a rokonaimat és a szolgákat. Zavartak. A palotában biztos nagy a felfordulás. Az orvosok a távol létemben semmit sem mernek tenni. Az ostobák. Nekik egy intésemre engedelmeskedtek. Már azt sem tudják, hogy hova kapjanak. <gül> Milyen szánalmas komédia. De ezeket a perceket felderíti, hogy láthatom. Megvizsgálhatom? Ha ragaszkodik hozzá. Noferet meghallgatta Nebamon szívének gyenge, rendetlen hangját. A főorvos nem hazudott. Súlyos beteg volt. Mozdulatlanul ült, beszívta Noferet illatát, érezte kezének lágy érintését a bőrén, fülét a melkasán. Az örök létét adta volna, hogy megálljon az idő. De már nem rendelkezett ilyen értékes kincsel. Az ítélet mérlegénél ott vár rá a szörny, hogy felfalja. Noferet felegyenesedett. Ki kezeli? Én magam, Egyiptom királyságának hírneves főorvosa. Hogyan? Megvetéssel. Gyűlölem magam, Noferet, mert képtelen voltam elérni, hogy megszeressen. Az életem sikerek, hazugságok és galátságok sora, de most csak az önarca hiányzik nekem, a szenvedély, amelynek felém kellett volna hajlítania a szívét. A hiányába halok bele. Nincs jogom magára hagyni önt. Egy percig se habozzon. Örüljön a szerencséjének. Ha meggyógyulnék, nem kímélném magukat. Nem nyughatnának, nem nyughatnának, nem nyughatnának. És én sem nyughatnék, míg el nem távolítom pászert. És rabul nem ejtem magát. Te hiszen beteg, ápolásra szorul. Ha, vállalná. Kiváló orvosok vannak Memphisben. Csak. csak maga kezelhet. Senki más. Ne gyerekeskedjen. Ugye. Ugye szeretett volna, ha. Ha nincs pászer, tudja a választ. Hazudjon, könyörgök. Már estére visszarendelem a szolgáit. Könnyű étkeket írok elő. Nebamon fölült az ágyban. Esküszem, hogy nem vettem részt az összeesküvésben, amely után a férje nyomoz. Semmit sem tudok Branir meggyilkolásáról, a veteránok haláláról, Asher üzelmeiről. Csak, csak azt akartam, hogy Pászer a fegyenc telepre kerüljön, és kényszeríthessem önt, hogy a feleségem legyen. Hiszen amíg élek, nem lesz más célom. Nem volna jobb beletörődni abba, hogy ez lehetetlen? Úgy hiszem, még megfordul a szél.